Endaiako ZPI Euskal Itxasbazterrak udaberriko garbik eta antolatu du herriko kostaldea garbitzeko eta ez da, hauntzaren gauerdiko ez dula amar kilometro kostalde garbituko baitituzte helduen larun batean. Goitzeko behatzetatik amabietara erritar hauzo batzorde lantegi eta elkartetako kide guzieri idekitako egin du ZPI Euskal Itxasbazterrak erakundeak. Non garbituko bute eta nola maila murua galankideak esplikatzen dugu. Azken urtetako esperientzia harrakastatxuak eta garbitu arden Itxasbazterrak amar kil hartzen dituela kontudan hartuta hamaika lan talde proposatzen dituzte hala erlaitzatik hasiko dira lehen talde horretan parte hartu nahi duenak A asporo txipin. Euskalduna akanpalekoaren pareko aparkalekuan agertu beharko du larun bateango izeko behatzietan bigarren gunea badiako eremua izanen larretxean hitzartu direlarik itsaz etorbidea hiru eremutan banatuko dute ere bidasua surf klubaren egoitzan, Turismo Bulegoan eta Search Blanco Talasoterapiaren paretik abiatuta Xingudiko badian bi talde dira. Bata Itsas zentrotik hasiko da eta bestea San Mule Biribilguneko egaztien behatokitik Itxasbasterras egiztuz gero, badiako ibilbidean beltzeniako zubiaren azpian, kaneta portuko adiskiden elkartean eta intzura auzoko pilota lekuan ere, lantalde bana hitzartuko du, hitzartuko da larunbatean bertatik lanean Nola nahi ere kostalde garbitzeko lanak eginen dituztela aintzat hartuta, arropa eta oinetako egokiak galde egiten dute eta voluntario gisa laguntzeko pres balin bazаude, baitzinetik izena ematea eskatzen du CPI erakundeak. Antolakuntza erraztu eta ukanen dituzten baliabideak aurre ikusteko Horretarako, alde aurretik zero bost, bost bederatzi, hogei, hogei, tamazazpi hogei, hogei, hogei, tamazazpi hogei, telefonora deitu behar da, ebota internet bidez ere, zpielitogalbaskabilduandai.com, posta elektronikora idatz daiteke. Egunotan, herriko ikastetxeetan, sensibilizazio lanak egin bituzte, eta aurreko urteetan bezala, gutienez, egun pertsonatik gorak, ba, parte hartuko dutela, espero dute, bolondrez gisa laguntzen. Baina, alere, itxasoarekin eta ekologiarekin unkituta den jendeak parte hartu iduela, nabarmentzen digute CPE erakundetik Fabian Gazi, Abadia eramuko larretzeko animatzaileak dioenez behar bada garbitzen zuten adirelako gutien zikintzen zutenak ere uh, bai janez biki badela uh, pika sanien epikavate uh, mo bitengena baina gero be, beti besala hartzen dira bideanik la girenac di sa chivita tog girenac di au ville saint-viga sa uh, ilagoada uh, bechte dienevat enfin uh, on qu'est-ce aide ou bechte die khitias qu'elle est uh, enfin sur la soida et j'ai ta soit uh, qu'elle no, au ville du gourde garbique étane euh, garbique étane mais tu va d'ien des pichkabats eh, bon ben on dit familièrement yenne yenne de geia geiagon petit unkut, trois cents de satan qui dort ça chinechtendugu la mortena lidi ratahskan eta hoja antziatzen dira ora